بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضللا وَمَنْ يَقُلِ الْفَلَاحُ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّكَ الْمُصْطَفَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ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 Wa inna ashaqal kalami kalamullah wa khayral hadiy hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuha wa qul la muhdathatin bid'ah wa qul la bid'atin dalalah wa qul la dalalatin alhamdulillah para ibu dan para bapak sekalian para ikhwan para akhwat rahiman wa rahimakumullah Sungguh kita bersyukur kepada Allah SWT Pada pagi dan siang hari ini Kita masih diberikan kesempatan Untuk bisa Meningkatkan Amalia kita sebagai hamba Allah SWT Dan upaya kita untuk selalu bertakaruh Mendekatkan diri kepada Allah Diantaranya dengan talabul ilmi yang ini merupakan satu di antara bentuk takarub yang Allah Subhanahu Wataala bahkan memerintahkan kita untuk tidak pernah lalai meminta tambahan ilmu, karena tidaklah bertambah ilmu seorang kecuali hanya akan menambahkan kebaikan semata. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang telah memasukkan diri kita diantara kelompok kaum uminin Yang merupakan nikmat khusus Yang tidak diberikan oleh Allah kepada setiap orang Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib Wa la yu'tid dina illa man ahab Allah memberikan nikmat dunia Harta Jabatan Ketenaran ketampanan, Kecantikan Dan semisalnya Kepada siapapun dari hamba-hamba Allah Mereka semuanya diberikan oleh Allah tentang nikmat-nikmat dunia Bahkan sebagian orang yang lebih durhaka dan lebih kafir dan lebih musyrik. Mereka dilebihkan oleh Allah dalam perkara dunia mereka. Dan itulah yang dikatakan dengan istidroj. Dari Allah SWT. Yang nabi kita memberikan rumusan tentang istidroj. Ida ra'aita allaha yutil abda ma yuhibbu. Wahua ala ma'asihi. فَأْلَمْ أَنَّمَا هُوَا إِسْتِدْرَجُ Apabila anda melihat seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu SWT dari perkara dunia yang dia senangi sedangkan orang ini orang yang tenggelam dalam perbuatan kemaksiatan penyimpangan-penyimpangan agama apakah itu syirik, apakah itu kufur apakah itu maksiat yang kita kenal maka ketahuilah. Hal itu merupakan bentuk istidrot. Dan jangan-sanggak dan jangan menyangka itu adalah kebaikan dari Allah SWT. Akandapi Allah asal-u'jal bahkan ingin menjadikan mereka mendapatkan tumpukan azab. Saat mereka semakin melupakan Allah dan agamanya. Falamma nasuma dhukirubi. Patahna alaihim abwabakul lisei. Apabila mereka mulai melupakan peringatan-peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, justru yang akan Allah lakukan adalah membukakan untuk mereka segala pintu kesenangan, sehingga mereka benar-benar justru beruntun mendapatkan berbagai macam hal yang mereka senangi dari perkara dunia. Hatta idha farihu bima utu Hingga ketika mereka sedang bersenang-senang dengan pemberian Allah SWT Akhadnahum bakhtatan faidahum muplisun Allah datangkan adab dengan tiba-tiba Maka seterbeta mereka pun putus asa Dengan datangnya adab Allah SWT Itulah diantara penjelasan Allah yang berkaitan dengan pemberian-pemberian yang berkaitan dengan perkara dunia. Adapun orang yang Allah cintai maka Allah berikan kepada mereka agama yang akan menuntun mereka, yang akan membimbing mereka, yang akan mengarahkan kehidupan mereka sehingga tulus mereka selalu lurus kehidupan mereka. Wala yuti ddin illa man ahab dan tidaklah Allah berikan agama ini kecuali kepada orang Allah cintai. Dan kita berdoa kepada Allah SWT. Bapak-Ibu yang rahmati Allah. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Dan selalu memilih kita di antara orang yang memiliki perhatian yang besar terhadap agama ini. Karena sungguh agama ini nikmat yang termahal dari semua Aset, kenikmatan dunia yang kita terima dari Allah Ta'ala. Tidak akan bermakna kehidupan kita tanpa Islam. Betapapun dia tinggi jabatannya, banyak hartanya, tenar namanya, tampan wajahnya, atau cantik wajahnya, akan tapi apabila dia bukan seorang muslim, yang tidak Allah berikan kepadanya agama, maka kehidupan mereka Allah katakan ulaika kal an'am bal hum adzal. Mereka bagaikan binatang-binatang ternak atau bahkan lebih rendah daripada itu. Oleh kerana itulah Allah memerintahkan kita benar-benar berbangga dan bergembira dengan nikmat ini. Qul bi fadhlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajum'un. Katakanlah dengan kekurnia dan rahmat Allah Silahkan kalian bergembira dan berbangga Karena sungguhnya ini lebih baik daripada apa yang dikumpulkan manusia di perkara dunia Dan nikmat yang luar biasa besarnya sekalian Adalah nikmat Setelah kita Allah masukkan di antara kelompok orang-orang yang Allah berikan agama dinul Islam Ini nikmat kita dikelompokkan bersama para ulama Ahlussunnah Wal Jamaah. Para ulama yang benar-benar membimbing kita untuk beragama dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman para Salaful Ummah, para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an dan para imam-imam sunnah dari zaman ke zaman, dari zaman ke zaman seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah Al-Imam Ahmad Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Sufyan As Al tawri dan berseluruh para imam-imam, para ulama dari zaman-ke zaman, kesaman, karena sungguhnya keberkahan kita seorang Muslim, apabila kita bersama dengan para ulama, Al-Barakatuh Ma'a Akabirikum, keberkahan kalian, adalah bersama dengan para ulama kalian, ulama kibar kalian, maka sungguh, Apabila kita kehilangan ulama, maka kita akan tertuntun di lembah-lembah keinaan, lorong-lorong kegelapan, hidup tanpa ulama adalah al-zulam, dan al-balal, dan al halal Apabila kita tidak dipimpin oleh para ulama, yang akan memimpin kita dari para juhala. Apabila kita dipimpin para juhala, maka sungguh kita akan dituntun ke lorong-lorong keinaan dan kebinasaan innallaha la yaqbil 'ilma yang tansiu minannas walakin yaqbilul 'ilma biqadil ulama sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu ini begitu saja hilang dari dada manusia akan tapi Allah mencabut ilmu ini dengan cara mematikan para ulama faidah lam yab aliman apabila telah tidak ada ulama ita kau dan nau juhalan manusia akan mengambil pemimpin dari kalangan orang-orang yang bodoh faidah suilu fathau bi khari ilmin apabila kemudian mereka ditanya tentang satu perkara maka mereka akan menjawab fathau bi khari ilmin berfatwa tanpa ilmu fadullu wa adullu maka mereka akan sesat dan menyesatkan dan sungguh Nabi kita sangat mengkhawatirkan munculnya orang-orang yang seperti ini innama akhafu ala ummati ala immatul muzilun ala immatul muzilun yang sangat aku khawatirkan menimpa umatku adalah keberadaan para pemimpin yang menyesatkan di antarilam hadis yang lainnya Nabi katakan Do'at 'ala abwabi jahannam. Para duat, para dai, para penyeru yang mereka berada di pintu-pintu jahannam, man ajabahum qatafuu ilaiha. Barang siapa memulih seruan-seruan dai jahannam ini, mereka pun akan dilemparkan ke dalam jahannam. Dalam riwayat yang lainnya, kullu munafiqin alimul lisahli milisan. Setiap munafik yang mereka alim lisannya mereka munafik tapi lesannya itu masyaallah sehingga menipu manusia karena menakjubkan dan mengagumkan pembicaraannya tapi pembicaraan yang sesungguhnya adalah racun yang mem yang membunuh hati manusia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka hidup bersama dengan ulama ahlussunnah adalah sebuah kebahagiaan tersendiri itulah yang diungkapkan oleh seorang ulama nikmatan La adri ayatihuma affal Ada dua nikmat yang aku tidak mengetahui di antara dua nikmat ini mana yang lebih besar. Artinya dua-duanya sangat agung, sangat besar. Apa itu? An hadani Allah lil Islam. Yang pertama Allah telah memberikan hidayah kepadaku hidayah Islam. Berarti diselamatkannya dari kekufuran. Yang kedua, walam yaj'alni haruriyan Allah tidak menjadikan aku di antara deretan Ahlul Bid'ah, iaitu Haruri. Haruri adalah di antara co'at, di antara Ahlul Bid'ah yang berkembang saat itu. Orang-orang yang mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Karena sungguh, apabila seseorang dia tenggelam di dalam lautan Bid'ah, lautan penyimpangan dari agama ini, maka kita tidak tahu bagaimana mereka nanti apakah bisa keluar atau tidak illa bitaufiqillah tentunya kecuali dengan taufiq Allah Subhanahu Taala. sehingga seorang ulama mengatakan pula al-bid'atu ahabu ila iblis minal maksiyah bid'a itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. kenapa? al-bid'atu la yutab wal maksiyah yutab Adapun bid'ah itu kemungkinan taubatnya kecil. Adapun maksiat lebih besar kemungkinan taubatnya. Kenapa? Bagaimana orang akan bertaubat seandainya dia tidak merasa salah? Bagaimana orang akan bertaubat kalau dia tidak merasa menyimpang? Bahkan yang ada adalah kebanggaan, yang ada adalah mereka semangat untuk mempertahankan, dan yang ada bahkan mereka akan membela mati-matian dengan apa yang dia miliki. Kita hampir tidak pernah melihat orang-orang yang mereka bersina dengan terang-terangan di panggung-panggung. Akan tapi orang menyebarkan pemikiran yang menyimpang, akan dengan bangga dia di khutbah-khutbah, khutbah, -khutbah, khutbah Jum'at, di mimbar-mimbar, di depan publik, dan semisalnya, Sehingga kemungkinan orang demikian untuk bertobat sangat kecil. Demikian para ulama memberikan makna berkaitan perkara tersebut. Ewah tibillah. Oleh karena itulah ketika kita ditemukan dengan para ulama, alusulna sungguh ini sebuah kemuliaan yang sangat besar, kemuliaan dari Allah swt yang sangat besar. Imam Ahmad beliau sering sekali mendoakan Imam Syafi'i. Sampai-sampai kemudian anaknya Imam Ahmad bertanya, "Wahai ayah, apa sih? Imam Syafi'i itu orang seperti apa sih? Kongkos sering sekali mendoakan kepadanya. Apa kata Imam Ahmad? Syafi'i adalah bagaikan mata tengah-tengah kehidupan dan keselamatan bagi umat ini. Ini bukan ungkapan gulu, akan tapi menggambarkan bagaimana kedudukan ulama di tengah-tengah umat mereka bagikan matahari tengah-tengah gelapnya cah, gelapnya suasana sehingga cahaya itu akan menyingkap semua kegelapan yang ada menjadi terang benderang dan sungguh kehilangan usaha so kehilangan ulama hanya akan mengantarkan kepada kehancuran kebinasaan kegelapan kesesatan itu apabila umat ini tidak bersamanya ulama lihatlah ketika kaumnya Nabiullah nu telah meninggal orang-orang alim di antara mereka maka iblis dan syaitan dengan sangat bebas kemudian menyesatkan umat sampai kemudian membawa kepada tingkat kesyirikan yang dengannya Allah mengutus nabiullah nuh alaihi setiap kematian ulama adalah kegembiraan dan pesta pora bagi iblis dan kematian ulama merupakan retaknya bangunan Islam maka dikatakan mautul alim salamatan fil Islam Kematian seorang alim adalah keretakan bangunan Islam. Karena kematian ulama, artinya bebasnya alul hawa menyebarkan hawa nafsunya, bebasnya syaitan untuk menyesatkan umat dari jalan Allah SWT, dan orang-orang kafir paling suka seandainya, umat ini telinganya tidak pernah mendengarkan Al-Quranul Kirim dan bimbingan yang benar tentang agama ini. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا Quran. Dan berkata orang-orang kafir Jangan sekali-kali kalian mendengarkan Al-Quran ini Atau Buatlah kekacauan di dalam Al-Quran Dengan begitu kalian akan menang Kemenangan bagi mereka apabila manusia tidak mendengarkan Al-Quran Atau mereka tidak bisa mengambil dari beningnya Al-Quran Sehingga total mereka tidak mendapatkan faidah dari kebenaran Al-Quran oleh kerana itulah, ketika Imam Ahmad menggambarkan tentang kedudukan tinggi para ulama, beliau mengatakan: Alhamdulillahilladzi jaalafi kulli samanin fathrat min rusul, baqaya min alil ilmi. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan pada setiap zaman yang kosong dari Rasul sisa-sisa dari kalangan alul ilmi. Yahduna, mereka memberikan petunjuk Yahduna membola, mereka memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sesat kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka benar-benar mengeluarkan manusia dari kesesatan kepada bimbingan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yahduna membola ilal Huda, Yuhyuna, Yuhyuna di kitab Ley Al -mauta. Wahyu basiruna bikitel bikita bilai ahla mereka benar-benar telah membimbing manusia yang sesat kepada petunjuk mereka benar-benar telah menghidupkan jiwa-jiwa yang mati dengan kitab Allah mereka benar-benar telah membuka mata-mata yang buta dengan cahaya Allah swt maka sungguh waham min katil ini iblis Ahyauhu bi kitabillah Berapa banyak orang telah dibunuh oleh iblis Lalu dihidupkan oleh para ulama dengan kitab Allah subhanahu wa taala. Fama ahsanu atharuhum Alangkah sangat indahnya Apa yang mereka lakukan kepada umat manusia ini Fama ahsanu atharuhum ala nas Wama akbahu atharun nas Alaihim. Akan tapi alangkah Sangat buruknya Perlakuan umat ini kepada para ulama Ketika para ulama Dengan segala semangatnya Membimbing manusia kepada hidayah minhum Dan mereka betul-betul bersabar Dengan setiap gangguan yang menimpa dirinya Sebagaimana Nabi SAW telah bersabar Dari awal dakwah hingga sempurnanya risalah dengan menanggung segala derita yang beliau alami baik itu yang berkaitan dengan tekanan fisik maupun tekanan jiwa baik yang berbaik yang berkaitan ungkapan ucapan-ucapan yang menyakitkan atau berbagai macam gangguan yang lainnya maka nabi ya Allah aku tidak pedulikan dengan semua yang menimpa diriku berkaitan dengan dakwaku ini yang penting engkau ridha dengan apa aku lakukan ikhwati fillah sungguh sangat mulia para ulama mereka telah dengan segala waktunya berusaha membimbing manusia ke jalan hidayah. Dan sungguh mereka telah bersabar dengan kondisi yang menimpa dirinya. Dan alangkah sangat buruknya tanggapan manusia berkaitan dengan para duat ilallah. Sebagaimana, sebagaimana manusia menanggapi dawanya para nabiullah alaihissalatu wassalam. Wa'nihillahirrahmanirrahimakumullah. Hari ini kita insyaAllah memicarakan... Satu di antara tema yang cukup mendasar buat kita karena merupakan satu di antara syahadat yang kita ucapkan yang sadat kita adalah asyhadu an la illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka ini merupakan dasar yang akan membangun yang kita akan membangun seluruh agama kita di atas dua pondasi ini. Yang pertama adalah pondasi tauhid. Pondasi di mana seorang hamba dia wajib Menjadikan totalitas ibadah dia hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa menyekutukan Allah dengan apapun. Bahkan sesuatu yang paling tidak Allah rizai. Adalah asyirkubillah. Inna Allah la yarda. Ayusraka ma'u ahadun. La malakun muqarabun wa la nabiul mursalun. Allah sama sekali tidak riza. Seandainya disekutukan baik itu dengan malaikat yang terdekat atau dengan nabi yang diutus oleh Allah maka Allah tidak ridha disyirkukan sekutukan dengan apa dan siapapun Allah hanya ridha dengan tauhid maka barang siapa yang dia beribadah kepada Allah dan dia tidak mentauhidkan Allah dalam ibadahnya maka ibadah mereka layang fa ibadah mereka sama sekali tidak bermanfaat dan roh tauhid adalah tegaknya al-walak wal-barak. Tegaknya loyalitas dan sikap penolakan. Dia menolak segala kebaltilan dan dia hanya menetapkan kebenaran yang hakiki. Dia menolak seluruh sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia hanya menetapkan sembahan tunggal hanyalah Allah. Dia menolak semua kesesatan ajaran dan dia hanya menetapkan Islam adalah sesuatu yang ajaran yang Allah rizai. فَمَدَا بَعْدَى الْحَقِّ إِلَّا الظَّلَالِ Tidak ada setelah kebenaran ini, kecuali yang lainnya semata-mata kesatan belaka. Oleh kerana itulah, ketika Nabi SAW, beliau berpidato di hadapan ratusan ribu kaum muslimin, di Haji Wada setelah beliau selesai menyampaikan risalah dengan tuntas dengan sempurna dengan penuh amanah maka beliau pun katakan kepada para sahabat ala inna amral jahiliyah kullaha tahta qadamayya mawdu' katawilah seluruh perkara jahiliyah telah aku letakkan di bawah kedua telapak kakiku alias telah aku batalkan perkaranya Allah Taala telah -ta menggantikan kepada kita Islam sehingga Islam menggantikan semua perilaku, pemikiran, tingkah laku dan kebiasaan jahiliyah dengan Islam yang Allah berikan kepada kita sekalian. Maka tidak ada akidah kecil akidah Islam, tidak ada hiraya kecil hiraya Islam, tidak ada kebiasaan baik kecil kebiasaan Islam sehingga sebagaimana ketika Nabi saw datang ke Madinah. Dan para sahabat sedang merayakan hari raya mereka, Mahrojan dan Nahrus, hari raya kecil yang pernah mereka miliki karena mereka mendapatkan kemenangan dari musuh, maka Allah, maka Nabi di antara katakan-katakannya katakan, "Qad abdalakumullahu bihi ma khairan minhu." Allah telah memilikkan untuk Anda dua hari raya yang lebih baik dibandingkan dengan hari raya yang kalian miliki. Itu Idul Fitri dan Idul Adha, yang dua-duanya hari raya yang lebih baik dari semua hari raya yang ada, karena dalam dua hari raya ini menggabungkan antara tasyakatun nafas hamba dengan Allah dan kemanfaatan yang dilakukan hamba kepada sesama manusia dan itulah sebaik-baik keadaan. Bayangkan hari raya Idul Fitri diawali dengan apa, Ekoan? Saum so, Ramadhan 30 hari atau 20 hari. Dan ini merupakan tazkitunafs yang luar biasa. Kemudian diakhiri dengan kita membagikan. Ini zakat fitrah kepada. Para hamba-hamba Allah. Idul Adha Diawali dengan anjuran yang tidak berhaji. Puasa pada tanggal 9. Puasa Arafah. Dan yang berhaji telah mengawali dengan. Hari-hari yang penuh dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wataala, lalu Allah syariatkan setelah itu obahiah yang kembali kemanfaatannya kepada hamba-hamba Allah. Hari raya yang menggabungkan kegembiraan yang menggabungkan antara tasiyatun nafas dengan kemanfaatan kepada para hamba Allah. Adapun hari raya selain itu. Yang ada bercampur antara persinaan Antara minum khamr, Antara perbuatan-perbuatan haram Hura-hura yang mubadir Maka tidak ada air yang lebih suci Dibandingkan apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya Akhwati billah Rahimani wa rahimakumullah Dasar yang pertama adalah Tuhidullah Tidak Allah terima agama Kecuali agama tauhid. Hilangnya tauhid, hilangnya Islam pidana Islam tanpa tauhid dan ini yang akan dihancurkan para musuh-musuh Islam sehingga bagaimana mereka ingin membuat Islam tanpa tauhid Islam tanpa membenci syirik Islam tanpa mengingkari kekafiran Islam tanpa mengingkari kerusakan penyimpangan Islam yang welcome dengan semua kerusakan kemudian mereka mengemas dengan kemasan yang menipu manusia, Islam rahmatan lil alamin. Wal iyadu billah. Merekaasakan punya nabi sendiri, punya kitab suci sendiri yang nabi kita tidak pernah mengajarkan yang demikian. Rahmatan lil alamin sungguh merupakan ungkapan busuk yang menipu manusia karena di dalamnya adalah dia mentolelir segala bentuk kerusakan-kerusakan yang ada di, di muka bumi. Mereka tidak mengingkari syirik, tidak mengingkari kufur, tidak mengingkari maksiat, tidak mengingkari penyimpangan yang ada, membiarkan semua itu terjadi. Bahkan mereka membela. Sungguh ini merupakan ajaran busuknya iblis yang tidak pernah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi orang yang paling mulia akhlaknya, yang paling rahmah kepada manusia sampai Allah katakan rahmatul muda. Ana rahmatul muhtada aku adalah nabi yang menjadi rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada kalian semuanya. Nabi orang yang akhlaknya dipuji dari atas langit wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi nabi tidak pernah menggadaikan keyakinan dengan berbagai macam yakni kebutuhan dunia. Nabi adalah orang yang memerangi syirik kufur dan penyimpangan agama dan nabi orang yang menegakkan keadilan bersama dengan membawa akidah yang lurus ini. Ekhotibillah rahimahine warahimak mullah maka pokok yang pertama bahawa seorang Muslim wajib bagi dia untuk menjadi seorang muwahid maka pelajaran pertama yang tidak boleh kita lupa dan tidak boleh kita nomor dua kan atau nomor tiga kan adalah belajar akidah tauhid bagaimana menjadi seorang mu'min yang membebaskan dari segala bentuk syirik dan tidak boleh kita bicara tauhid hanya global. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu kita bertauhid kepada Allah jangan musyrik. Selesai. Enggak bisa. Apalagi di zaman syubhat seperti ini. Yang banyak sekali syirik dianggap tauhid. Yang banyak sekali amal-amal yang menyimpang dianggap lurus. Maka contohlah di antara para ulama yang menjelaskan kepada kita tentang masalah tauhid. Awalnya global, keutamaan Tauhid, kedudukan Tauhid, pentingnya Tauhid, wajibnya berdoa kepada Tauhid. Boleh setelah itu mulai rinci bagaimana bertauhid, bagaimana amalan-amalan bertentangan dengan Tauhid. Dan begitulah seharusnya kita menjelaskan agama ini sehingga orang tahu apa yang dimaksudkan dengan bertauhid. Anda, kalau hanya, mem hanya memerintahkan manusia bertauhid, tanpa penjelasan, maka orang sufi akan pergi dengan pemikiran sufinya, orang muqtazila akan pergi dengan pemikiran muqtazilanya, orang asyairah akan pergi dengan pemikiran asyairahnya, orang jahmiah akan pergi dengan jahmiahnya, karena Tauhid di kepala mereka dengan versi yang berbagai macam. Sebagian mereka mengatakan Tauhid itu, artinya bersatunya Allah dengan makhluk, itu hadiah, manunggaling kawulogusdi, Sebagian mereka mengatakan Tauhid itu mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Itulah Tauhid. Sebagian mereka mengatakan Tauhid itu dengan cara mengingkari nama dan sekaligus sifat semuanya diingkari. Itulah Tauhid. Sebagian mereka Tauhid itu adalah beramal dengan tidak memharapkan apapun. Termasuk surga, tidak takut dari neraka. Maka sungguh umat ini telah dijejali dengan pemikiran yang menyimpang dari ajaran Nabi sallam, maka tidak boleh kita merangkang perkara yang mendasar ini dengan sekedar global. Syahadat kita yang kedua, dan ini yang kita fokus ingin menyampaikan pada pembicaraan kita pada siang hari ini, itu syahadat Muhammadan abduhu wa rasulun. Wajibnya kita bersyahadat bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasul Allah. Berapa rukunnya? Berapa rukunnya ya kawan? Dua apa yang pertama? An-Nafyu yang kedua? Al-Isbab Tidak akan dikatakan Tauhid kecuali berkumpulnya dua perkara ini Karena berkumpulnya dua rukun ini akan memberikan makna satu-satunya Sehingga Tauhid itu maknanya adalah dari kata wahada yuwahidu tauhidan ja'ala syai' wahidan wahada yuwahidu tauhidan menjadikan sesuatu itu tunggal dan tidak akan bermakna seperti ini kecuali bergabungnya dua rukun tadi an-nafi' wan isbat maka kalimat tauhid adalah la ilaha ilallah la ilaha nafyu ilallah isbat sekarang saya buat kalimat Pak Budi, Pak Budi, karena saya kecil ini Budi, Pak Budi duduk di majlis ini. Ini kalimat mengandung makna Tauhid atau tidak? Kenapa? Iya. Baru akan mengandung kalimat Tauhid ketika bergabung dua rukun yang utama, bahwasannya... Tidak ada seorang pun yang duduk di majelis ini kecuali Pak Budi ya, baru itu memiliki mana tauhid karena memiliki mana ja'ala syai' wahidat. Ini harus kita pahami. Dalam sabda Rasul ada dua rukun juga. Rukun yang pertama yaitu meyakini tanpa ada keraguan bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dia bukan anak Allah dia bukan Allah dia bukan pemilik sifat rububiyah sebagian atau banyak Muhammad adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad adalah abdun layu'bad Muhammad adalah hamba yang tidak boleh disembah karena sebagian umat ini terjatuh di dalam penyembahan kepada Rasulullah Sallam atau terjatuh dalam sikap hulu dia ini bersikap berlebihan kepada Nabi Sampai dianggapnya Nabi pemilik derajat Uluhiyah atau Uruhubiyah dinisbatkan sifat-sifat yang hanya khusus untuk Allah Kemudian diberikan kepada Nabi SAW Dan ini tentunya adalah musyrik Karena syirik itu Tasfiatu huwa min Apa ya kawan? Apa ya kawan? Apa itu syirik? Tasvi'atu Ghairillahi billah Fima huwa min khasa isillah Dia menyamakan selain Allah dengan Allah Dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah SWT Kekhususan Allah itu Pertama ada pada rububiahnya Yang kedua ada pada uluhiyahnya Yang ketiga ada pada kesempurnaan asma wa sifat-Nya. Barang siapa yang dia meletakkan sifat rububiyah kepada selain Allah, maka dia telah musyrik. Barang siapa yang dia menjadikan selain Allah sebagai sembahan yang itu merupakan kekhususan Allah, maka dia telah musyrik. Barang siapa yang meletakkan kesempurnaan sifat kepada selain Allah, Yang itu merupakan kekhususan Allah, maka dia telah musyrik. Maka Mengyakini bahasanya Rasulullah adalah hamba Allah Dan bukan Allah SWT Dan bukan pemilik sebagian rububiyah, Bukan pemilik sebagian uluhiyah Bukan pemilik sebagian kesempurnaan sifat Ini adalah rukun yang pertama Berkaitan dengan syahadat kita Wa anna muhammadan muhammadan abduhu. Oleh karena itulah Allah SWT telah memerintahkan kepada Nabi kita untuk menyatakan dirinya itu tidak memiliki kekuasaan apa-apa yang berkaitan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. La amliku li nafsi nafan wal baron. Aku tidak memiliki kemampuan apapun dalam hal memberikan manfaat dan menolak mabbarot. Dan awain nama ana basharun mislukuh. Aku adalah hamba manusia biasa seperti kalian semuanya. Yang juga makan, juga minum, juga belanja ke pasar, juga berdagang, Mengalami letih, mengalami susah, mengalami senang. Membutuhkan istri, ingin punya keturunan. Dan seterusnya. Yang tidak berbeda dengan manusia yang lainnya. Yang membedakan Nabi dengan kita semuanya adalah... Nabi Allah jadikan sebagai Rasul yang Allah berikan wahyu Innama ana basharu mislukum Yu ha'ilaiya Adapun Apa yang harus kita Lakukan berkaitan dengan syahadat kita Muhammad Rasulullah Yang pertama Wajibnya kita mengimani beliau sebagai utusan Allah SWT ini sangat mendasar. Karena dengan ini akan menjadi dasar sikap kita kepada nabi yang lain-lainnya. Semua kerusakan sikap terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwati fillah dibangun di atas kerusakan keimanan mereka kepada beliau sebagai seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Orang-orang liberal itu mereka betul, -betul menancapkan keyakinan bahawa saya Muhammad utusan Allah. Mereka mulutnya tidak akan lancang berbicara yang jorok-jorok tentang Rasulullah SAW. Yang seakan-akan Rasulullah adalah manusia seperti kita. Yang boleh ditolak, dikoreksi pembicaraannya, diukur dengan akal dia, dibantah, dibenci, diingkari, diganti syariatnya. Dan seterusnya, ini karena rusaknya keimanan mereka kepada Rasulullah sebagai utusan Allah SWT. Allah ayuhatibillah, mengimani Rasulullah SAW sebagai Nabiullah, itu bahkan telah Allah ambil sumpahnya kepada seluruh para nabi sebelum Rasulullah SAW. Semua para nabi Allah wajibkan mengimani Rasulullah dan membela Rasulullah SAW. Apa kata Allah dalam sebuah ayat? Wa id akhadallahu anabiyana Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada seluruh para nabi. Lam ma ataitukum min kitabil wahkmatin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada para nabi ini kitab dan hikmah. Summa ja'akum rasulun musadikun lima ma'akum. Kemudian datang seorang rasul, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Yang membenarkan semua yang ada pada kalian semuanya. Hendaklah kalian benar-benar. Mengimani keberadaan Rasul yang aku utus ini walatang surun nahubi dan dalah kalian total memberikan pertolongan dan pembelaan kepada Rasul yang aku utus Allah katakan aak rortum apakah kalian mau mengakui yang demikian maka semua para nabi mengiyakan apa yang Allah ambil perjanjian tersebut. Sehingga mengimani Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini kewajiban yang pertama Sebelum dia menegakkan kewajiban-kewajiban yang lainnya Karena semua kewajiban yang lain itu Ditegakkan di atas keimanan dia kepada Beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul Dan untuk hal ini Allah telah menyertakan kepada beliau Sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh umatnya dan untuk menunjukkan bila ada seorang Rasul. Di antaranya pertama dengan mu'jizat. Mu'jizat yang Allah berikan kepada Nabi. Mu'jizat. Dari kata-kata mu'jiz. Apa artinya kata mu'jiz? Apa mu'jiz? Yang melemahkan. Sesuatu yang melemahkan yang tidak bisa dikalahkan. Siapa para pakar pada zamannya tidak akan pernah bisa mengalahkan mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah utus. Oleh karena itulah biasanya mujizat itu Allah berikan kepada para nabi sebagai bukti krosulanya sesuatu yang paling canggih pada zamannya. Contoh di zaman Nabi Allah Musa Ikhotivilla yang paling diagul-agul kenapa? Syir. Maka Allah memberikan mujizat kepada Nabiullah Musa tongkat yang mata para tukang sihir betul-betul terbelalak ketika melihat bagaimana tongkat yang dilemparkan Nabiullah Musa hingga bahkan membuat mereka pun tergerak hatinya untuk kemudian berbalik mengimani Nabiullah Musa. Karena mereka tahu ini bukan sihir, mereka tahu tentang karakter sihir. Yang paling diagul-agulkan Atau paling unggulan di zaman Nabiullah Isa apa ya kawah? Apa? Hmm? Dunia Pengobatan Dunia kedokteran Pengobatan Allah berikan kepada Nabiullah Musa sesuatu yang tidak mungkin Bisa lakukan oleh dokter yang paling canggih Manapun pada zaman itu Sehingga benar-benar ini adalah muncizat yang mengalahkan semua yang lainnya. Yang paling unggul di zaman Nabiullah Muhammad orang-orang Quraisy apa ya, syair? Mereka biasa melakukan perlombaan di pasar ukas. Ini berlomba membuat syair yang paling indah. Dan mereka para pakar-pakar syair. Dan Allah turunkan Al-Quran yang menenggelamkan seluruh keindahan si'ir yang mereka buat. Sehingga mereka pun ada kerinduan berat untuk mendengarkan Quran yang dibacakan Nabi. Sehingga gembong-gembong kufar dengan secara sembunyi mereka bagaimana berusaha untuk telinganya bisa menikmati mendengarkan bacaan Quran Nabi. Akan tapi... Walaupun mukjizat betul-betul telah ada di depan mata mereka, seluruh ayat tidak bisa mereka dustakan. Kekafiran tetap menutup hati mereka, tidak tidak bisa beriman kepada nabi yang Allah utus. Allah katakan, "Wa walau ya walau yara wa yara kull ayatin." Seandainya seluruh ayat itu telah ada di depan mata mereka, mereka melihat semuanya tanpa ada bisa mengingkari semuanya telah dibuka biak ya, oleh Allah SWT tanpa ada bisa tanpa mata bisa mengingkarinya tetapi mereka pun tetap tidak mau beriman akan tetapi begitulah mujizat Allah telah tunjukkan pada mereka semuanya kemudian ikhwati billah Allah berikan juga tentang kenabian Nabi kenabian Rasulullah ini disyarah kabar gembira yang telah disampaikan nabi-nabi sebelumnya Nabiullah Musa dan Isa telah menyampaikan kabar gembira tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah tercatat dalam Taurat dan Injil Alladzina yattabi'una ar-rasula annadial ummi Alladzi ya'tiya ji dunahu maktuban indaum fitrat wal injil orang-orang yang mereka betul-betul mengikuti rasul yaitu nabi yang Umi yang kenabiannya ini telah tercatat di sisi kitab mereka Taurat dan Injil sehingga orang Yahudi dikatakan Allah ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum mereka betul-betul telah mengenal Rasulullah. Seperti mengenal anak kandung mereka sendiri. Saking jelasnya dan saking rincinya. Allah kabarkan dalam Taurat lewat Nabiullah Musa. Bagaimana Nabi akan turun di akhir zaman. Bahkan mereka setiap berperang dengan atau mengancam orang-orang ansar di Madinah dulu. Yang mereka jadikan senjata adalah. Kami akan memerangi kalian bersama dengan Nabi yang diutus oleh Allah. Akan tapi ketika Allah mengutus Nabi tetapi tidak berasal di kalangan mereka. Mereka pun kemudian mengingkari. Rasulullah s.a.w. Hasadan min indi anfusihim disebabkan adanya hasad yang ada dalam diri mereka. Nabiullah Isa telah menyampaikan kabar gembira kepada mereka tentang kenabian Rasulullah Muhammad s.a.w. Wa ifqala Isa bin Maryam. Ya Bani Israil, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima ma'akum, al-musaddiqan lima semua musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubasysyiran bi min ba'di ismihi Ahmad. Dan ingatlah ketika Nabi Allah Isa alaihi berkata kepada Bani Israel, wa Bani Israel sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Yang aku membenarkan seluruh Taurat yang di depan mata, yang di depan yang mendahuluiku, Dan aku sampaikan kabar gembira kepada kalian tentang seorang Nabi yang akan datang yang namanya Ahmad. Sehingga kenabian Rasulullah SAW sungguh telah dikhabarkan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Itulah di antara beberapa yang menjadi bukti tentang kenabian Rasulullah SAW. Yang kita wajib kemudian mengimani Rasulullah Sallam dan Nabi katakan, La yasmahubi ahadul min hadil ummah Yahudiun atau Nasraniun, thumma yamutu walam yumin billadirusil tubi illa kana min ashabinar. Maka oh, Nabi kata, Tidaklah seorang umat, tidaklah tidak seorang pun dari kalangan umat ini yang telah mendengarkan kenabianku. Baik dia itu orang Yahudi atau Nasrani kemudian sampai matinya dia tidak mengimani risalah yang aku bawa kecuali pasti dia akan menjadi penghuni neraka. Kewajiban yang pertama kepada nabi kita Pak mengimani kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dasar yang pertama yang wajib kita miliki karena ini merupakan dasar untuk membangun semua sikap yang lain-lainnya. Yang kedua, apabila kita telah betul-betul mengimani Rasulullah sallallahu maka tidak ada sikap lain ketika kita mendengarkan segala macam khabar yang disampaikan oleh nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, selama khabar itu betul-betul sahih nisbat kepada nabi maka tidak sekalian kecuali atas diku fima akhbar wajibnya kita membenarkan setiap khobar yang dibawa oleh beliau alangkah sebaiknya umat ini dididik untuk mendustakan khobar-khobar Rasulullah Sallam, baik dia seleksi khobar itu dengan akalnya atau dia benturkan dengan adat istiadatnya atau dia benturkan dengan kesepakatan manusia atau dia benturkan dengan logika dia yang sangat yakni sempit, pendek kemudian mereka mendustakan khobar-khobar Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini yang terjadi di tengah-tengah umat apabila kita telah meyakini bila sebagai rasul Maka semua pembicaraan yang beliau sampaikan kepada kita ini adalah wahyu dari Allah SWT. Antum layak dan kita semuanya layak meniru Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana dalam membenarkan Rasulullah Sallam ketika Nabi baru saja melakukan Isra' dan Mi'raj. Lalu beliau sampaikan kepada orang-orang Quraisy Benar-benar. Orang-orang kuris menjadikan peristiwa ini menjadi event atau moment untuk lebih mendustakan Nabi se, eh, semaksimal mungkin. Sepuas-puasnya, Nabi yang gila, yang tidak waras, yang bicara, asal bicara. Kemudian mereka datangi temannya, yaitu Abu Akhara Siddiq. Ya Abu Bakar, keluarlah. Wahai Abu Bakar, akhrlah, keluarlah. Kata Abu Bakar, ada apa? Temanmu, dia cerita begini dan begini dia ceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi. Di luar dugaan mereka, ternyata Abu Bakar Siddiq, masyaallah, bahkan lebih daripada itu akan aku benarkan. Bahkan lebih dari apa yang kalian Sampaikan kepadaku akan aku Benarkan Bagaimana aku tidak membenarkan Sedangkan wahyu turun Setiap pagi dan sore kepadanya Itulah Abu Bakar As-Siddiq Yang selalu tidak pernah ragu dalam Membenarkan apa yang disampaikan Nabi Yang Mulia Sallallahu Alaihi Wasallam Lihatlah kaum muslimin hari ini Ditanamkan keraguan di hati mereka ditanamkan keraguan raguan Maka di antara ilmu yang sangat membahayakan bagi keimanan seorang muslim dan akal-akal yang lurus seorang muslim adalah ilmu yang rusak yang diambil dari para filsuf Persia dan Yunani yang dibangun di atas akal kekafiran dan kesyirikan mereka. Sehingga hasilnya adalah meragukan bahkan meragukan Allah. Bahkan meragukan Nabi Bahkan meragukan Al-Quran Bahkan meragukan Sunnah Bahkan meragukan Adab kubur, Semuanya menjadi ragu buat mereka Maka para ulama sangat keras Kepada orang-orang yang mereka telah Mendahulukan akal-akal mereka Dengan filsafat logikan mereka Dan meninggalkan Sunnah Imam Syafi'i Hukumanku kepada orang seperti ini Aku pukuli kepalanya pakai sandal dikelilingkan ke tengah kota kemudian dikatakan hada rojul tariqus sunnah ini orang adalah meninggalkan sunnah al imam ash syafii umar ibn khotob ketika menghadapi subeh yang punya pemikiran aneh yang mempertanyakan sesuatu yang lihat dia yang tidak layak ditanyakan maka oleh umar kepalanya Disikat sama Umar Sampai pingsan Bisiuman lagi disikat lagi sama Umar Sampai pingsan Sampai kata Subih Ya Amiral Muminin Telah hilang yang ada di kepalaku Karena kepala manusia bisa diinggapi syaitan Sehingga membisikkan berbagai macam Yang akan menyesatkan manusia Meragukan, memeragukan Al Quran, meragukan Sunnah, mempertanyakan segala-galanya, merusak tatanan yang telah ini, Allah susun dengan bagus. Kita pun uhi thumma fushilat minalul hakimin khobir. Al Quran ini, kitab yang telah Allah susun rapi, Allah jelaskan dengan rinci. Datangnya Quran itu bukan dari filosof, bukan dari pemikir, bukan dari kesepakatan manusia yang berkumpul bukan dari akal-akal manusia datang dari min hakimin khabir, zat yang menurunkan Al-Quran zat yang maha bijaksana semua ahkam yang diturunkan Allah adalah bijaksana tidak ada yang zalim dan hukum-hukumnya hukum-hukum yang rapi, yang bagus, yang tertata bagus, sempurna Allah Al-Hakim Dhul Hikmah Al-Balighah Allah Al-Hakim Laul Hukmu Baginya adalah hukum dan Allah pemilih hikmah yang eh, bijaksana yang sangat sempurna. Sehingga alangkah kotornya mulut seorang yang mereka mengatakan seandainya hukum Islam diterapkan. Maka yang pertama kali terdolimi adalah para wanita. Sungguh ini ungkapan yang hanya layak keluar dari mulutnya iblis. Bukan mulutnya seorang muslim. Ini kejahatan yang luar biasa dan suudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu bukan orang Allah itu bukan dat yang ilmunya cakap terbatas tetapi Allah itu hafir ilmunya meliputi segala galanya dan pengetahuannya detail atas segala perkara tidak ada kebodohan pada diri Allah Swt. Al Quran datang dari Allah orang yang mereka kemudian meragukan Quran kemudian membantah Quran Maka berarti mereka ini pertama kali menghilang, mencoret sifat ilmu dan hikmah Allah Subhanahu Ikhwati Alhamdulillah, ini yang pertama wajib untuk kita wujudkan ini mengimani bersabuk Rasul. Yang kedua tasdiku fima akbar. Yang ketiga dengar ringkas. Wajibnya kita mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajibnya kita mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Taatul Fimah Amar dan ketataan kepada beliau Allah sejajarkan kewajipan taat kepada Allah tanpa menerima bantahan apapun Waatiu Allah, Waatiu Rasul. Taulah kepada Allah dan taulah kepada Rasul sehingga tidak boleh seorang memisah-misahkan antara taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah. Wa mayutiir rasuula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul maka dia berarti telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang dia mentaati Rasul? Jaminan dia di atas hidayah Allah. Wa in uhu Barang siapa yang mentahati Rasul? Maka dia di atas petunjuk Allah SWT. Dan mafumuh halafahnya orang yang menyelisi Rasul. Maka dia akan menempuh jalan-jalan kesesatan. Dan itu pula yang diingatkan oleh Allah falliyah dari ladzina yukhalifuna amri antusibau fitnatun au yusibau adabun alim hendaklah orang-orang yang mereka menyelisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk hendaklah mereka mengkhawatirkan dirinya apa yang perlu mereka khawatirkan ikhwati fillah yang perlu mereka khawatirkan adalah apabila mereka itu akan ditimpa berbagai macam musibah Atau mereka akan ditimpa adab yang pedih Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala beliau mengatakan Antusibum fitnatun Apa fitnah yang dimaksudkan? Fitnatul kufri Wa fitnatul nifaq, Wa fitnatul bid'ah yang tiga-tiganya terancam dengan neraka. Barang siapa menentang Rasul dengan terang-terangan, maka dia kafir, zahiran wa batinan. Barang siapa yang dia menentang Rasul batinnya, zahirnya seakan menunjukkan orang yang mengikuti Rasul, maka dia munafik. <tuh> Barang siapa yang dia menci lebih mencintai kreativitas selain ajaran nabi sedangkan dia menisbatkan kepada pengikut nabi dia adalah ahlul bidah wal ahwa dan ketika tiganya diancam oleh Allah dengan adab dengan azab jahanam innalaha jamiul kafirina innalaha jamiul munafikina wal kafirina fi jahanam jami'an Allah akan mengumpulkan orang kafir dan umurah munaf, munafik dan kafir, sama-sama mereka di lembah Jahanam. Sungguh ini merupakan perbuatan penentangan kepada Nabi yang menjadikan mereka akan berada di satu tempat di tua Jahanam, kafir dan munafik, hakikat mereka sama. Hanya penampilan buahir mereka di dunia berbeda, Orang kafir dengan jantan menentang Nabi luar dalam. Orang munafik mereka melakukan penentangan dengan dalamnya. Akhirnya seakan akan mengikuti Nabi. Ahlul bidak. Dikatakan ahlul ahwah oleh para ulama. Kenapa ya kawan? Kenapa ahlul bidak dikatakan ahlul ahwah? Karena sesungguhnya mereka dalam beragama. Itu tidak mengikatkan diri dengan wahyu-wahyu yang dituntun oleh Allah. Tetapi lebih mengikuti selera hawa nafsunya. Maka dikatakan ahlul ahwa. Sehingga mereka selalu mencocokkan ajaran itu dengan selera nafsunya. Kalau cocok diterima. Kalau tidak cocok, maka bagaimana caranya dicocok-cocokkan dengan kemauannya. Oleh karena itulah, ahlul bidak cara berdalilnya kata si Muhammad di Surah Usaimin, antara takzib dan tahrif. Antara takwib, antara mendustakan dan tahrim. Kalau dia bisa dustakan dia dustakan, kalau enggak bisa dia tahrim, dia ganti-ganti, dia rubah-rubah bagaimana bisa kemudian sampai cocok dengan kemauannya. Ini albidah, sehingga tidak pernah mengoreksi, tidak pernah menerima koreksian pemikiran dari Al Quran dan Sunnah, tapi ahlu Sunnah. Al-Quran itu hujatun lahu wa'alaih. Al-Quran dan sunnah itu yang mengoreksi, mendukung dia atau mengoreksi dia. Maka lihatlah ungkapan-ungkapan para imam-imam sunnah. Mereka bagaimana mendidik umat ini untuk benar-benar mereka itibak kepada Nabi, taat kepada Nabi, dan bukan taat kepada dirinya. Ida so'hal hadithu fawwa madhabi. Apabila disebut itu sahih itulah madh hakku. Imam Syafi'i beliau juga mengatakan di antaranya ini hadis yang sahih itulah perkataanku sekalipun kalian tidak pernah mendapatkan hadis itu dariku. Imam Syafi'i demikian. Apabila engkau mendapatkan perkataanku bertentangan dengan hadis sahih Maka buanglah perkataanku dan ambillah hadis yang sahih. Dan Imam Abu Hanifah mengatakan haram. Mereka mengambil pendapatku yang tidak tahu dari mana aku mengambil dalil untuk membangun pendapatku tersebut. Imam Malik mengatakan ana basyaron ukhthi wa usib. Saya manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Maka kata beliau pula setiap orang yukhotu wajudroh perkataannya bisa diambil, bisa dibuang ilaha ila shohibahad al qabr kecuali penghuni kubur ini yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua para imam mendidik mereka untuk total itiba kepada Nabi. Oleh kerana itulah Imam Malik menolak kitab beliau al muwatta. Padahal mu'afah itu isinya mayoritas hanyalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk fikih beliau. Tetapi beliau menolak dijadikan kitab itu sebagai madhab negara. Kerana beliau sadar persis bahawa ada para ulama-ulama lain yang berbeda dengannya. Sehingga jangan sampai kemudian mempersempit sesuatu yang luas. Ikhwati billah itulah para ulama bagaimana mendidik kaum muslimin untuk benar-benar ittiba kepada nabi bukan kepada dirinya. Tawallifil rahimaina wa rahimakumullah dan mereka semuanya marah. Imam Syafi'i beliau di antaranya pernah ditanya seorang bagaimana pendapat beliau tentang perkara ini. Kemudian beliau menyampaikan hadis nabi. Kata orang tersebut, "Apakah engkau wahai Imam berpendapat dengan hadis tadi?" Maka Imam Syafi'i marah. Apakah kamu melihat saya keluar dari gereja? Artinya apakah kamu melihat itu seorang pendeta yang mengingkari hadis Nabi sehingga tidak berpendapat dengan pendapat Rasulullah sallam? Semua para imam seperti itu. Ihwati billahi wa rahmatullahi wa rahmatullah. Ketaatan kita kepada Nabi adalah mutlak ketaatan yang tidak boleh kita ragukan, tidak boleh kita bantah dengan apapun dan sungguh diantara umat ini ada yang mengingkari sunnah Mengingkari sunnah beliau dengan berbagai macam syubhad yang ada di kepala mereka sehingga mencukupkan berislam dengan Al-Quran dan padahal wallahi tidak akan mungkin seorang muslim bisa berislam kecuali dengan sunnah nabi. Sunah Nabi mutlak dibutuhkan untuk mewujudkan Al-Quranul Al Kerim dan Allah menamai orang yang akan memisahkan Allah dan Rasulnya dengan kalimat ulai kafiruna hakon. Mereka itulah orang-orang kafir yang tulen ingin memisahkan antara Al Allah dan Rasulnya. Gerakan ingkar sunnah merebak kemana-mana, termasuk di antaranya. Orang yang mereka dengan logikanya hingga kemudian susah untuk menghilangkan dari pikiran dia tentang bahwa anjing itu halal, tidak haram. Karena, karena tidak ada di dalam Al-Quran. Saya pernah bertemu dengan bapak-bapak kira-kira sudah 15 tahun yang lalu atau lebih membawakan buku-buku dia yang intinya adalah yaitu untuk membuktikan atau untuk menjelaskan tentang tidak haramnya anjing. Kemudian disertai dengan hujatan kepada Imam Bukhari, hujatan kepada Imam Muslim, hujatan kepada para sahabat. Ini luar biasa. Bertemu lagi kira-kira 15 tahun berikutnya di majelis juga ternyata diberikan pertanyaan dan melalui surat. Saya baru ingat kayak kayaknya ini bapak yang dulu. Saya buka lagi suratnya sama urusannya kirek lagi, masya Allah ini sudah orang tua sudah mulai bau tanah urusan puluhan tahun hanya anjing seperti tidak ada yang lebih daripada itu dan yang berbahaya adalah gugatan gugan dia kepada para perawi perawi hadis buasanya Allah akan menghancurkan melaknat orang-orang yang mereka telah menyindir Al Quran mengutamakan hadis nabi ini sungguh sangat kacau pemikiran orang yang seperti ini Dan sangat kasihan tentunya Ikhwatiillah Maka bagaimana Allah menjadikan Quran Baru membimbing para kita Quran dan Sunnah satu yang tidak mungkin bisa dipisahkan dua-duanya Imam Syafi'i, Kalau ada orang yang mereka menemukan satu yang seakan bertentangan antara Sunnah dengan Quran Hadapkan kepada saya Tak tunjukkan di mana letak tidak bertentangannya itu Karena sungguh akal manusia sangat terbatas. Dan akal manusia itu sangat berbeda-beda kemampuannya. Kalau semuanya mengukur Al-Quran dan Hadis dengan akal mereka, betapa rusaknya agama ini. Kita saja, kadang-kadang, rapat kurang sepuluh, pendapatnya bisa dua belas. Karena bagaimana akal manusia mereka punya sudut pandang yang bermacam-macam sesuai dengan kadar kemampuan mereka punya pendapat. Oleh karena itulah bagaimana Allah SWT betul-betul memutuskan segala perbedaan pendapat manusia. Agar kembali kepada Kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana dengan bimbingan para ulama, para yisraful ummah. Ini yang ke ketiga. Yang ke keempat. Wajibnya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya kita mencintai Nabi di atas seluruh kecintaan kita kepada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecintaan kepada Nabi wajib dibandingkan kecintaan kepada selainnya setelah Allah Subhanahu wa taala. An nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu wajib, lebih didahulukan, diutamakan dibandingkan dengan yang lainnya. Bahkan kepada diri sendiri, Umar ibnul Khattab Ekwatifila pernah dengan jujur mengungkapkan kepada Nabi yang Mulia saw, ya Rasulullah, la anta ahabu ilya min kulishillah nafsi. Ya Rasulullah saw, sungguh engkau lebih aku cintai di atas seluruh segala sesuatu kecuali diriku sendiri la ya umar tidak wai ya umar hatta aku na ahabba ilaika min nafsi hingga engkau mencintai diriku lebih dibandingkan kepada dirimu sendiri hatta aku na habbu ilaika min nafsi hingga diriku lebih aku cintai daripada hingga diriku lebih engkau cintai sekalipun kepada dirimu sendiri al an ya rasulullah sekarang ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah engkau lebih aku cintai dibandingkan dengan diriku sendiri. Al-an ya Umar, sekarang ya Umar Anda tersempurna keimanannya. Takwan billah. Lihatlah bagaimana kecintaan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi jami'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa yang betul mereka dengan kecintanya itu mendahulukan Nabi di atas segala-galanya. Di antara para sahabat, bagaimana mereka betul-betul tidak bisa tidur karena kerinduan yang sangat besar kepada Nabi yang Mulia. Apa kata angka kata sahabat ini kepada Nabi ya Rasulullah? Sungguh, apabila aku memikirkan kecinta, aku memikirkan keadaan diriku dengan dirimu. Sekarang ini seandainya aku betul-betul merindukan dirimu tinggal aku menunggu waktu salat dan bertemu denganmu dan selesai urusan tersebut akan tapi ya Rasulullah ketika aku mengingat kematianku dan kematianmu yang seandainya engkau yang seandainya engkau telah dimatikan Allah, diwafatkan Allah, tentu engkau akan menempati Jannatul Firdaus, jannah yang paling tinggi. Sedangkan aku seandainya ditakdirkan Allah pula masuk jannah, sungguh tentu berbeda antara jannahku dengan jannahmu. Dan beliau sangat mengkhawatirkan saatnya tidak bisa bertemu lagi dengan Nabi yang mulia SAW. Kesedihan yang menggelayut di hatinya, maka kemudian turunlah ayat Allah SWT. Wa mayuti illa wa rasulah, ula'ika ma'alladina an'amallai alaihim minan nabiyin, wasidikin, wasyuhada, wassalihin barang siapa yang dia mentaati Allah dan Rasulnya maka dia akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan bagi mereka yaitu para nabi, para sidikin, para suhadat, para salihin maka ayat ini menjadi jawaban bagi kerinduan sahabat yang mereka betul, betul ingin tidak ingin berpisah dengan Rasulullah SAW seorang badui yang kuatibillah Datang kepada Nabi dan menanyakan eh, Mata Sa'ah ya Rasulullah Kapan terjadinya kiamat ya Rasulullah Kata Nabi Nabi tidak menjawab kapan terjadinya Kiamat karena memang tidak tahu Allah menjadikan Ilmu tentang kiamat rahsia Yang hanya Allah mengetahuinya Ya sa'alunaka Anissa'ah Qul innama ilmuha Indallahu mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah tentang As-Saha dan ilmu tentang As-Saha itu hanyalah di sisi Allah SWT. Ketika Jibril ditanya kepada Nabi, Akbirin Anisa'a ya Muhammad, habarkan kepada aku tentang As-Saha, maka kata Nabi, Malmas'ulu mal anha bi'aklama minasa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. <tuh> Hari tentang kapan terjadi kiamat, tidak seorang pun yang tahu termasuk Rasulullah Sallallahu SAW. Lalu ketika Nabi menjawab pertanyaan orang tersebut, kata Nabi, ta ah. Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi asa'ah? Yang penting bukan anda tahu atau tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Yang jelas kiamat itu anda tahu atau tidak tahu kapan terjadinya, kiamat pasti terjadi wa anna as-sa'ata atiyatan la raiba fiha fil qubur dan sesungguhnya as-sa'at ah itu pasti datang pasti terjadi dan Allah pasti akan membangkitkan manusia dari kubur-kubur mereka tidak ada keraguan pada terjadinya as-sa'ah maka nabi katakan Mada adat salisa am pasi yang sudah Anda siapkan untuk menghadapi as saah Apa yang telah Anda siapkan untuk menghadapi as saah Kata sahabat ini ya Rasulullah Ma adatu bi kasrati salat wa Ya Rasulullah aku tidak mempersiapkan dengan banyaknya salat puasa sedekah ini yang sunnah. Akan tapi aku persiapkan dengan khubbullah wa khubb rasulih. Aku siapkan dengan kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku kepada Rasulnya. Maka Nabi katakan, anta Anda akan bersama dengan orang yang anda cintai. Maka Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini billah, beliau mengatakan, Yaitu ma farah ma Islami ashadu min kaulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma farih Islami ashadu min kaulin Nabi Sallam tidak ada sesuatu yang membuat aku lebih gembira dibandingkan dengan ucapan Nabi yang mulia antama aman ahbata maka kata Anas bin Malik uhihullah wa rasulah Wahibu Abu Bakr dan Umar, wa arju an aku na ma hum walaulam ahmal bi ahmalihim. Kata Anas bin Malik, saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulullah dan saya betul-betul jazah -betul, mencintai Abu Bakar dan Umar dan aku berharap bisa berkumpul dengan mereka semuanya. Walaupun aku tidak bisa beramal sebanding dengan amal mereka Ikhwati billah Sungguh kecintaan kepada Nabi memiliki fadilah yang sangat besar Nabi pernah Menawarkan kepada Robiah Ya Robiah salni We Robiah mintalah engkau kepadaku Kira-kira Ikhwan kalau antum ditawari oleh Nabi Suruh minta kepada Nabi Apapun yang antum minta Tanpa dibatas diminta apa kira-kira Kira-kira minta apa ya Robiah Dalam satu riwayat dikatakan Ya Rasulullah aku minta surga Nabi katakan ya Robiah Siapa yang mengajari Kamu seperti itu tidak ada ya Rasulullah Aku merenung sejenak Seandainya aku diberikan seluruh dunia Seisinya Maka itu pasti akan berakhir Dan apabila aku diberikan jannah Itulah yang akan kekal bagiku Sungguh permintaan orang yang sangat cerdas Dalam riwayat yang lainnya Ya Rasulullah Aku minta kepadamu Murafaqah Fil jannah Murafaqah fil jannah Ya ini aku bisa, menemimu, bisa bersanding denganmu menemani menemanimu di surga kelak. Atau غير ذلك ya Rabi'ah. Atau yang lain ya Rabi'ah? Enggak ya Rasul itu saja. Sungguh bersanding kepada Nabi berkumpul kepada Nabi ini harga yang sangat mahal. Dan ini bisa ditebus dengan kecintaan seorang hamba, seorang seorang mukmin terhadap Rasul saw. Ya walikillah rahimah dan rahimakulloh. Semua para sahabat memiliki kecintaan kecintaan yang sangat luar biasa kepada Nabi Ali bin Abi Thalib pernah ditanya Kaifa hubbuka kali Nabi bagaimana kecintaan anda kepada Nabi maka jawaban Ali bin Abi Thalib mewakili semua para sahabat Nabi apa katanya, wallahi Wallahi demi Allah kana ahabbu ilayya min amwalina wa min ummatina wa abaina wa min abnaina wa min al Demi Allah kecintaan kami kepada Rasulullah s.a.w. alaihi melebihi kecintaan kami kepada harta-harta kami melebihi kecintaan kami kepada ayah ibu-ibu kami, ayah ayah kami, anak-anak kami, bahkan melebihi kecintaan kami kepada air dingin di waktu tenggorokan kering, kehausan. Kecintaan yang sangat tulus dari para sahabat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ihwatibilillah, betul-betul para sahabat mereka selalu merindukan dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW beliau membuka kota Mekah. Kemudian ghalimah begitu sangat banyak di perang Hunain, Maka ghalimah di perang Hunain ini. Nabi bagi-bagikan kepada para mu'alaf dari kalangan kaum muslimin, tokoh-tokoh Quraish. Sampai kemudian ada yang dibagi 100, 200, 300 ekor unta. Mereka bawa semuanya. Dan orang-orang ansur ternyata tidak Nabi bagi. Tidak Nabi kasih. Sehingga timbul gerenengan di antara mereka ungkapan-ungkapan. Kasah kusuh. Sampai kemudian Nabi mendengar apa yang mereka. Yaitu, uh, mereka kasah kusuh dengan ucapan yang seakan-akan uh, mereka tidak rilu dengan perkara itu. Dan mereka benar-benar menyangka. Bahawa Nabi telah rindu dengan kampung halamannya Dan akan meninggalkan mereka Nabi kemudian kumpulkan para seluruh sahabat Ansor Di satu kemah Dan Nabi kemudian menyampaikan kepada mereka Di antara perkataan Nabi Wai segenap Ansor, Hal ajidukum Bukankah aku mendapatkan kalian dulu kalembalalan Wahdakumullah bi, bukankah aku dapatkan kalian dulu dalam keadaan sesat, kemudian kalian mendapatkan petunjuk melalui ku. Wahal ajitukum, bukankah aku dulu mendapatkan kalian muta fariqina faallah bi, bukankah aku dulu mendapatkan kalian dalam keadaan kalian bercerai bercerai? lalu kalian dibuat satu hatinya oleh Allah melalui ku dan aku dapatkan kalian dulu adalah miskin lalu Allah membuat kalian kaya melalui ku dengan peperangan jihad ghalimah yang mereka dapatkan dan Nabi ungkapkan berbagai macam ungkapan-ungkapan yang membuat ansur kemudian semakin deras air mata mereka Sampai Nabi katakan Allah tarabawna ayat habban nas bisyad wal ba'ir wa tadhabuna bin nabi ila rihalikum. Wahai orang Ansar, tidak ribaukah kalian manusia pulang dengan kambing-kambing dan unta-unta mereka sedangkan kalian pulang bersama dengan Nabi ke rumah-rumah kalian. Maka semakin deras air mata orang-orang Asar, betapa merasakan nikmatnya bersama dengan Nabi, sungguh bersama dengan Nabi lebih mahal dari seluruh apa yang manusia dapatkan dari perkara dunia yang ada. Dan sungguh para sahabat sangat mencintai Rasulullah Alaihi Wasallam Ketika di perang Uhud, dan saat para episode yang sangat menyedihkan, ia ini bagaimana Khalid menghajar kaum muslimin setelah kemenangan pertama Karena keteledoran mereka Pasukan yang di Bukit Uhud mereka turun Ikut, ikut menata dan mengumpulkan ganimah Lalu Khalid mereka kemudian menyerang dari balik Bukit Uhud Dari atas Bukit Uhud Membuat berantakannya pasukan kaum muslimin Sehingga ketika Nabi dalam kalam tertutup terjebit Lalu mereka membakar petis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelamatkan Nabi dan mereka bagaimana menunjukkan kepahlawanan yang sangat luar biasa mereka betul betul korbankan diri mereka satu persatu untuk Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam ketika satu saat Nabi meneman kepalanya memperlihatkan lehernya kata seorang sahabat ya Rasulullah nahri dunah nahri sadri dunah sadri Ya Rasulullah, bersembunyi Ya Rasulullah, biarlah leherku, jangan lehermu Ya Rasulullah, dadaku, jangan dadamu Ya Rasulullah. Ini para sahabat yang mereka mencintai Nabi Yang Mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga, baik ketika Rasulullah menawarkan, mau perang waktu menawarkan kepada para sahabat anshar sedang bermusyawarah dan nabi punya perjanjian kepada orang-orang madinah sahabat anshar hanya membela nabi ketika di madinah dan tidak di luar madinah kemudian ketika mereka akan menyongsong orang-orang ini kafir quraish harus keluar dari madinah nabi tawarkan kepada para sahabat setiap nabi tawarkan yang yang bicara orang Mewajiri Setelah Nabi tawarkan yang bicara orang Mewajiri Siap untuk mengikuti apa yang Nabi perintahkan Nabi seakan menunggu apa jawaban orang Ansar terhadap tawaran Nabi Maka kata Mikdad Ya Rasulullah Ya Rasulullah Kami tidak akan mengatakan sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa Ya Musa idhab anta warabbuka faqatilah Wahai Musa silakan Anda pergi kamu dan Tuhanmu berdua pergi berperang kami tak duduk-duduk di sini ya Rasulullah kami tidak akan seperti itu. Silakan engkau mengajak kami ya Rasulullah, sana engkau harus seberangi lautan akan kami ikut apa yang engkau kehendaki ya Rasulullah. Ini orang Anshar. Para sahabat bagaimana mereka kesetiaannya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh mereka semuanya memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Nabi yang mulia. Dan bagaimana mereka total memelihara ajaran Nabi dengan pemilihan sangat luar biasa. Ikhwati fillahirrahmanirrahim wa rahimahumullah. Ini semuanya adalah gambaran-gambaran singkat. Bagaimana maksudnya seorang Muslim kepada Nabi yang mulia s.a.w. Ini sikap-sikap yang sungguh. Hari-hari ini kita dijauhkan dari sikap yang lurus kepada Nabi yang mulia s.a.w. Kita dibuat tidak ada kecemburuan kepada Nabi dan ajarannya. Kita dibuat bahkan seakan disuruh membenci Nabi dan ajarannya. Menghidupkan ajaran Nabi dianggap sebuah sikap kemunduran dan akhlak yang corak, yang buruk. Kemudian membela Nabi dianggap merupakan sikap ekstrem dan hulu. Ini semuanya merupakan ajaran-ajaran iblis yang disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Dalam rangka memisahkan Islam dari nabiNya yang mulia saw, Ehwadii wa Warohimukullah, dan tentu masih sangat banyak kewajipan kewajipan kita terhadap Rasulullah saw berkaitan dengan Shah dan Muhammad atau Warshuloh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menanamkan di hati kita kecintaan kepada beliau. Sehingga kita pun akan dihimpun, dihimpun. Sebagaimana kita sekarang berkumpul karena mencintai Nabi SAW, Allah akan mengumpulkan kita. Kita memukulan kita pula di hari kiamat kelak di jantun, di Jantul Naim bersama dengan Nabi yang mulia, SAW. Saya kira demikianlah kalimat-kalimat singkat yang perlu kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali kurang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian eh, lagi kebohon, kebohon, kebohon, kebohon, kebohon, kebohon, kebohon. Eh, Paling tidak dari tema mengenai senggara kepada Nabi tadi sampai kepada Nabi Ustaz Ada empat poin yang bisa kita sama-sama ambil eh, Polang-polangnya Sama-sama poin titik Di mana kita harus bersikap kepada Nabi Dan juga itu pula bagaimana nanti kita menyamakan diri kita sebagaimana kita berusaha untuk menjejak langkah solid yang selalu sampai waqto dan nah dengan apa yang disampaikan Joko Batara kepada kita. Eh uh, Ustaz, insyaallah ada kurang lebih waktu 30 menit sebelum ada pertanyaan yang sampai ke meja Ustaz. Kami sampaikan kepada Ustaz untuk bisa uh, memberikan pertanyaan kepada hadirin semua baik uh, ikhwan maupun akhwat nanti di mana pertanyaan adalah sejumlah dua ratus pertanyaan di mana untuk hewan adalah 6 pertanyaan dan untuk ahwat ada 6 pertanyaan saud. Jadi tapat dulu kepada Ustadz, apakah pertanyaannya nanti sesuai dengan kami harapkan sih sesuai dengan temanya Ustaz Kita terbangun lagi. pertanyaan pertama, siapa yang mau bertanya pertama kali? Gak ada. Halo, selamat malam. Ini saya tanya dulu atau jawab pertanyaan? pertanyaan dari Ustaz dulu. Iya, ya. tadi yang pertama enggak ada kurang siapa yang mau pertama kali bertanya? Enggak ada. Kalau ada atianya langsung dikasihkan. Yang kedua, kalau enggak ada pertanyaan lagi, enggak kan ada pertanyaan ada pertanyaan, yang kedua apa artinya ayat ini? Innama ana basyarum mithlukum. Apa artinya ayat ini? Ya saya adalah manusia seperti kamu Oh, masyaallah. Silakan Pak dikasihkan hadiahnya. Kemudian lanjutkan ayat tersebut. Yuha ila Kemudian berikutnya Siapakah yang mengucapkan kalimat Wallahi kana Ahabbu ilayam min amwalina wa awladina wa ummatina wa abaina wa min almail barit fil dama'i alat dama'i ungkapan siapakah ini Ayah Alipun ter Kemudian berikutnya Apakah atau sebutkan dua rukun la ilaha illallah awas ya sebutkan rukun pada Muhammad abduhu wa rasulullah ya apa Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam hamba Allah dan Muhammad sallallahu da, alaihi wasallam adalah nabi ya abdullah yuqbat dan rasulun la yukadzab kemudian sudah tadi Masih ya Berikutnya Apakah diantara Konsekuensi Syahadat Muhammad Rasulullah Dua aja Mengenangkan apa-apa yang diceritakan oleh Rasul Iya terus Mengingani apa yang di Iya ya. Kemudian apa di antara bukti untuk kita mengimani Rasulullah s.a.w. Apa di antara bukti untuk kita mengimani Rasulullah s.a.w. Ya yang pertama di antara mujizat, yang kedua bisyarah. Kemudian di antara Atau Apa makna yang benar dari kalimat La ilaha ilallah Apa makna yang benar dari kalimat La ilaha ilallah Arabnya bagaimana Arabnya <tuh> Ya la mu'budha bihaqin ilallah Kemudian Masih <tuh> Haa <tuh> Ini sudah, masih enggak? Yang reja sudah habis <tik> Yang akhwa sekarang Siapakah diantara istri Nabi yang paling dicintai Nabi? Ada? <tik> iya, silahkan menjawab <Pak> <tik> Pertanyaan yang kedua, nanti jawabannya jawab dikapel aja, aja silahkan Pertanyaan kedua Siapakah sahabat yang mengatakan ya Rasulullah la anta habu ilayya minkul shay'i ila, ila nafsi Kemudian pertanyaan yang ketiga Ada yang jawab ini Apa arti firman Allah SWT Muhammadur Rasulullah wal ladina amanu asha wa wal al kufar Dikapa kok terus niknya Gak bisa ya <SILENCIO> Gimana Kemudian berikutnya lagi Apa gimana pertanyaan dah jadi enggak Oh paling. Ada ya, ada beberapa pertanyaan di antaranya bagaimana hubungan terhadap film-film tentang rasulullah dan para sahabatnya Rasulullah tidak boleh digambar, Para sahabat tidak boleh kemudian disandiwarakan seandainya ingin menyampaikan tentang kisah-kisah para sahabat sudah transfer kisah-kisah kepada para orang cerita dengan lisan-lisan insyaAllah itu daya nalar orang anak itu akan tutul merawang dan itu lebih membuat mereka bisa berkhail imarjinasi yang lebih daripada apa yang kita bayangkan tidak boleh memvisualisasikan Nabi dan juga para sahabat dan jualan jamihan Bagaimana antum membuat film berpura-pura sebagai Abu Jahal, kemudian mencaci maki Rasulullah, mengingina Nabi atau Abu Lahab yang betul-betul sangat benci para Nabi, tahu-tahu antum mati waktu itu. Cuman. <tuh> <tuh> saya seorang mualaf, sejak nikah saya wami, suami belum uh, suami belum pernah mengajarkan saya agama Islam yang sebenarnya. Selama ini saya mencari ilmu Islam sendiri. Dan siang ini pun saya datang sendiri Pertanyaannya bagaimana cara agar saya yakin bahwasanya Allah SWT benar-benar ada Dan saya bisa mencintai Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW Serta isiqomah menjalankan semua, semua yang wajib dan sunnah Dalam Islam di lingkungan keluarga yang saya mengenai mawilitas dan muslim Untuk meyakini Allah ada Itu buktinya terlalu banyak dan orang badui dengan simpel mengatakan setiap tai unta pasti ada unta yang nela. setiap jejak kaki pasti ada yang berjalan, ada yang berjalan padanya. Artinya nggak perlu pusing-pusing untuk menyatakan ajana Allah langit bentangan, langit bentangan, lautan bentangan, bumi ko adanya kita semuanya pasti ada yang mengadakan itu Allah swt. Dan itu telah menjadi fitrah manusia. Tidaklah orang bingung tentang masalah ini kecuali orang tuntul parah. Syaitan telah menyesatkan orang tersebut. Sungguh sangat gampang fitrah manusia meyakini tentang adanya Allah SWT. Adapun mencintai Allah SWT, yang pertama banyak-banyaklah merenung berkaitan dengan semua ciptaan Allah. Kemudian yang berkaitan dengan semua nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan. Yang ketiga, yaitu bagaimana kita memahami siapa itu Allah SWT. Fahamilah Allah dengan cara yang benar. Dan cara memahami Allah itu dengan dua cara kata para ulama. Yang pertama dengan memperhatikan segala macam ayat kauniyah. Ayat Kauniyah yaitu bentangan alam semesta yang ada di depan mata kita Semuanya akan mengantarkan tentang keagungan Allah SWT Yang kedua Mengenal Allah dengan ayat-ayat matluah Ayat-ayat yang dibacakan Yaitu melalui wahyu yang Allah turunkan Allah mengenalkan dirinya Melalui apa yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Saya sarankan Ikhwatifillah Bapak Ibu dan Ikhwan Akhwad sekalian Untuk bisa membaca buku Fikih Asma'ul Husna Yang ditulis oleh Profesor Dr. Abishyab Dr. Rosak Bin Abdul Muhsin Hafidhullah Ta'ala Buku ini berusaha untuk menjelaskan kepada kita Bagaimana kita mengenal Allah Melalui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan bagaimana amalan praktis yang perlu kita wujudkan berkaitan dengan setiap nama dan sifat Allah di situ. InsyaAllah akan menjadi buku bimbingan yang sangat bagus dalam rangka mengenalkan siapa itu Allah sehingga kita pun mencintai Allah SWT. Demikian pula mencintai Rasulullah Sallam, sebagaimana pepatah Jawa mengatakan apa ya Kuan? Atau perkataan Indonesia mengatakan tidak kenal bagaimana tak kenal maka tak sayang maka kenalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka barang siapa mengenal Rasulullah dengan pengenalan yang sebenarnya dia akan betul-betul mendapatkan keagungan pribadi nabi yang luar biasa bagaimana nabi merupakan teladan dalam akidah teladan dalam dakwah teladan di rumah tangga teladan di masyarakat Bagaimana Nabi seorang panglima besar Bagaimana Nabi seorang suami Bagaimana Nabi seorang tetangga yang baik Bagaimana Nabi seorang kawan yang Yang menyenangkan kawannya Bagaimana Nabi seorang yang teman bermain Di antara anak-anak dan orang dan kawan-kawannya Maka semua ada pada pribadi Nabi Dan disimpulkan oleh Aisyah Anha, Kana huluqul Quran Adalah Nabi Akhlaknya adalah Al-Quran Barang siapa yang ingin melihat Al-Qur'an yang hidup maka itulah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kenalilah Nabi melalui tulisan para ulama yang berkaitan dengan yakni Syama'il Muhammadiyah dan juga Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku-buku Sirah alhamdulillah telah sangat banyak dan banyak yang telah diterjemahkan dengan segala judul dan banyak versi tulisan para ulama yang ingin betul-betul mengenalkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk kita bisa istiqomah di atas jalan yang lurus, ibu ibu yang ramadhan, dan para kau sekalian, yang pertama jangan pernah lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sungguh pangkal istiqomah itu ada di hati. Dan hati kita ada di antara jari-jemari Allah dan Nabi sering berdoa kepada Allah dengan ungkapan Ya mukali balqulub tapi kalbi aladinik waidat yang membolak-balikan hati tegokkan hatiku di atas agamamu. Yang kedua, jangan pernah berpisah dari kebutuhan kita kepada ilmu syar'i. I. Di pengajian-pengajian dengan membaca buku, dengan menyimak media yang mengajarkan ilmu Islam yang sahih. Karena ilmu ini kata Allah yang pertama bagikan ruh, perkara akan memberikan kehidupan. Yang kedua bagikan nur yang akan menyingkap segala kegelapan. Yang ketiga kata Nabi, seperti air hujan yang bisa menyegarkan tanaman yang telah ada di hati kita. Maka jangan pernah kita berpisah dari kebutuhan kita kepada ilmu syarim. Yang Imam Ahmad mengatakan bahawa manusia yatajuna ilal ilmi ahwat bin hajatim ilat taami washarab. Manusia itu kebutuhannya kepada makan dan minum, eh, kebutuhannya kepada ilmu melebihi kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Adapun kebutuhan mereka dengan makan dan minum Filiyomi maratan au maratain Sehari bisa sehari atau dua kali Sekali atau dua kali Akan tapi kebutuhannya kepada ilmu Diada di anfasi Sebanyak tarikan nafas yang dia lakukan Bahkan kata Ibn Al-Qayyim dari kebutuhan kita kepada nafas Kalau kita terputus nafas Apa yang terjadi ikhwan? Apabila kita terputus dari nafas kita Apa yang terjadi? Wassalam jasaknya akan tapi kalau kita terputus dari ilmu syar'i Maka urusannya panjang Sampai kehidupan setelah kiamat setelah kematian nanti Kita akan sengsara di alam kubur Sengsara di seluruh perjalanan di kampung akhirat Sengsara yang abadul abad Sengsara yang selama-lamanya Kemudian yang ketiga Jangan pernah berpisah dari kawan-kawan yang soleh Karena kawan itu dikatakan as-sahib sahib, sahib. Kawan itu yang akan menuntun kita Imam menuntun ke neraka Atau imam menuntun ke surga Maka Allah SWT Ajarkan kepada kita Berkawanlah kita Kepada orang-orang yang selalu Beribadah taat kepada Allah Walaupun keuntungan dunia Sangat minim kita dapatkan Bersabar bersama mereka itu Lebih baik Wasbir Napsaka ma'alladina yada'una Rabbahum Bilqodal tiwal asyuri dunawajah. Sabarkan diri anda untuk selalu tetap bersama dengan orang-orang yang selalu beribadah taat kepada Allah Taala. Pagi dan sore hanya mencari wajah Allah yang mulia. Maka hendaklah kita selalu bersama dengan orang-orang saleh. Ekoni bila bermajlis dengan majlisnya orang saleh, berkawan dengan kawan yang saleh. Diumpamakan Nabi dengan Tamsil yang sangat indah Masalu jalisi salih Perumpamaan Majlis yang salih Dengan jalis yang su, Seperti perumpamaan Hamilil miski Wanafi khilkir Seperti perumpamaan Penjual minyak wangi Dan tukang pande besi Orang yang bergol dengan penjual minyak wangi ada tiga kemungkinan kata Nabi. Imma ayuhdiyaka. Mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu. Sehingga betul-betul anda mendapatkan keuntungan mendapatkan minyak wangi dari orang tersebut. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua. Imma antabta aminhu. Atau kamu akan membeli minyak dari dia. Atau yang ketiga. Paling tidak. Antajidarihan toyiban anda akan mendapatkan bau yang wangi ini ketika bergol dengan penjual minyak wangi dia serba mendapatkan keuntungan baik dia membeli atau dia diberi atau dia paling enggak mencium bau yang enak Adapun pun bergol dengan nafi khilki tukang pandai besi alternatif pertama anturi qatawbak percikan apinya akan bisa membakar baju anda atau yang kedua, paling tidak paling minim, Anda mendapatkan bau yang busuk. Jangan pernah kemudian muncul pertanyaan yang menunjukkan, gak pahamnya orang tersebut, Ustaz, apakah berarti suami saya yang penjual minyak awang itu, berarti orang yang saleh dan suami saya yang bapak uh, pandai besi berarti orang yang jelek, ini bukan soal solehnya penjual minyak wangi dan bukan soal jeleknya apa pandai besi akan tapi sekedar tamsil itulah dampak yang akan didapatkan oleh orang yang bergol dengan orang yang soleh atau orang yang buruk kemudian di antara yang lainnya sangat banyak meneguhkan amalan-amalan itu akan akan membuat dia semakin teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa betul-betul mengikhlaskan setiap amal kita karena keikhlasan itu akan betul-betul membuahkan kebaikan yang lain di antara ikhtifillah di antara sebab seseorang itu gampang terjerumus dalam perbuatan maksiat karena ketidakikhlasan dia dalam beramal sehingga Allah tidak membalas dengan kebaikan yang lain. Orang yang gampang terjerumus dalam perbuatan maksiat, alamat amal-amal yang dilakukan banyak yang tidak dia lakukan dengan ikhlas, sehingga dia tidak dijaga oleh Allah Swt. Lihatlah dampak ikhlas yang Allah sebutkan tentang Nabi Muhammad Yusuf. Wa kadaliqa lina sirfuan husu awal fasha'an inaumin ibadin almuqlasin. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari perbuatan zina, perbuatan keji, perbuatan buruk, kemauan bersina dan persinaan. Itu disebabkan karena Yusuf adalah hamba Allah yang totol ikhlas. Karena keikhlasan Yusuf telah merah, telah membuahkan dipalingkannya beliau dari terjerumus dalam perbuatan yang sangat dahsyat godaan seorang wanita kepada laki-laki yang boleh jadi kalau bukan Yusuf, walaupun bersuap, kemungkinan besar tidak akan selamat. Tentu semuanya bitau Antum bayangkan, eh Juan. Pertama, dari sisi Yusuf, laki-laki yang masih bujang. Kira-kira bujangan dengan yang sudah menikah, itu penasarannya menikmati yang satu ini penasaran yang mana? tentu yang kedua Yusuf ini masih muda belia berbeda dengan orang yang sudah tua kira-kira syahwat yang pemuda itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan orang umurnya sudah 70 tahun tentu lebih yang muda kemudian yang ketiga Yusuf ini berada dalam perantuan bukan orang kampung situ Keberanian perantau Dengan orang kampung asli dan bermaksiat Tinggi mana Ikhwan? Perantau. Tinggi perantau Yang keempat Zulekho yang menginginkan Yang kelima Semua ruang telah ditutup rapat Tidak ada yang melihat Yang keenam Yusuf telah siap Zulekho uh, telah siap Telah on berat Sehingga mengajak kepada Yusuf Haithalat hey, Hai talak, sebuah rayuan yang maut yang betul-betul seandainya laki-laki betul-betul dia tidak, imna pemiliki keimanan yang sangat kuat, dia akan jebol pertahanannya. Dan Allah selamatkan Yusuf dari fitnah yang sangat dahsyat ini. Dan itu di antara buah keikhlasan Nabilah Yusuf dalam beribadah kepada Allah SWT. Nabi Muhammad lebih cinta kepada siapa Antara sahabat-sahabatnya atau umatnya Tentu Nabi SAW mencintai umatnya secara umum Dan mencintai para sahabat secara khusus Karena di mata Nabi Tentu yang lebih berhak dicintai Yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah wala Kepada orang-orang yang mereka mengimani Allah Semakin jauh dari Allah Maka semakin Yaini Setipis kadar kecintaannya dan semakin dekat dengan Allah semakin lebih berhak untuk dicintai itu sudah merupakan tuntutan Al-Walaa wal-Bara' sehingga tentu Nabiullah Muhammad SAW kecintanya kepada para sahabat melebihi kecintaan kepada yang bukan sahabat tapi Nabi secara umum mencintai semua umat beliau dengan kecintaan yang umum. Bagaimana menginginkan umat ini mendapatkan hidayah, mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu Wataala, tidak terbebani dengan beban-beban yang memberatkan, dan seterusnya. Ini adalah kecintaan umum Nabi kepada umat ini dan kepada para sahabat memiliki kecintaan yang khusus. Benarkah atau perlukah kita harus membarui syahadat kita setiap hari? Enggak ada kecuali antum murtad. Kemudian bersadap memperbarui supaya hantu mendapatkan hak keislaman kembali. Adapun memperbarui keimanan, jaditu imanakum perbarilai iman kalian yaitu memperbarui dengan bagaimana kita menyegarkan iman kita kembali. Karena hati itu berkarat. Kemudian terkadang iman itu kemudian juga eh, ini yang kos turun, maka segarakan iman anda, perbarui iman anda dengan amal-amal yang akan bisa menjadikan iman anda lebih tumbuh dan lebih segar untuk anda miliki, Adapun pun yang menunjukkan dia Islam kembali, tidak ada, memperluh setiap hari tidak ada Wallah Alamu Sohab, demikian Ustaz Allah, mudah-mudahan manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, pertanyaannya Ustaz, jangan lukum mahat belum Ustaz Gimana Pak? Pertanyaan lukum mahatnya belum Oh, Ustaz. tadi sudah tiga ya Maaf Ustaz, uh, yang, yang pertama itu Siapakah istri Nabi yang paling Nabi cintai? Isri. Gimana? Gak ada? Sedang Iya, eh, apa jawabannya, Bung? Siti Rodjiah, Ustaz. Siti Khotijah. Iya. Ya. ya, dianggap benar juga belilah. Rasul <laughs> saya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, siapakah wanita yang difitnah oleh orang-orang Syiah tadi si Nabi sebagai pelacur? Aisyah, Ustaz? Iya. Ya. Yang ketiga? Sebutkan di antara salah seorang nama ulama yang mengarang tentang sirah nabi. Di dalam ada? Ya. Yang mengarang tentang sirah nabi. Ulama yang mengarang ngarang sirah nabi. Pak Ustaz? Pak <tuk> Ustaz. <tuk> <tuk> <tuk> Berikutnya, kalau tidak ada lagi Berikutnya Siapakah Istri Nabi Yang sampai matinya tidak pernah dimadu <tuk> Yang berikutnya Siapakah nama istri Nabi Yang disucikan Allah dari langit <tuk> Iya Aisyah. Iya, Aisyah. Berikutnya Siapakah ulama yang dikatakan kumpulan hadisnya paling sohih setelah Al-Qur'anul Karim? Imam Bukhari Ustaz? Iya. Kemudian sudah habis belum? Masih. Apa artinya ayat ini Muhammadun Rasulullah wal ladzina ma'u asidau ma' asidumal kufar rahmau bainahum. Apa arti ayat tersebut? Wah, ini pas lagi sama. Muhammadun Rasulullah wal ladina ma'ahu ala al kufari hama bainahum Apa artinya ayat tersebut? Pas. Pas. Pas. Pas. Pas. pas. Oh, pas. oh, sudah. Ya sudah. Jadi, ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.